Предпоставките на музиката 30-та лекция от 14-та година на Общия окултен клас, държана от учителя на 24 април 1935 година. Пет часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш Четоха се темите «Свободният живот». Ще ви прочета само пет стиха, от пети до десети, от глава 5 на Евангелието на Лука. За да бъдеш свободен е нужно следното. Щом мислиш какво да кажеш, ти не си свободен. Защото няма какво да кажеш и що мислиш, че има много, което да кажеш, пак не си свободен. Всеки човек се ражда свободен да диша въздух. Кой може да го ограничи? Придадени условия, ако не спазваш правилата, не можеш да бъдеш свободен. Значи в свободата влиза два процеса. Да вземаш и да даваш. Да не задържаш нищо. Да не отказваш нищо. Ти казваш, че трябва да избираш мислите си, поведението си, да знаеш как да постъпваш, това са човешки работи. Щом влезеш в човешкия живот, трябва да избираш, трябва да знаеш как да говориш, как да пишеш, това е човешкото, това е друг въпрос. Казвам, процесът на човешкото развитие върви паралелно с божественото разбиране. Някой казва да любиш. Да любиш, това не е свобода. В любовта най-първо трябва да възприемеш нещо. Трябва да възприемеш любовта, за да я дадеш. Ако не си я възприел никаква любов, а само казваш. Да се любим. Това ще значи да се лъжем. Нищо повече. В какво седи лъжата? Лъжата е всякога в това... Да проповядваш едно учение, което не е твое. В какво седи лъжата на дявола? Той иска да убеди хората, че е създал света, и тях самите лъжа е това. Той не е създал света, но казва, аз го създадох, и ако ме слушате, всичко ще върви напред. Обаче не излиза така. Колкото и да казва дявола, че е създал света, не го е създал. Някой ще каже какво нещо е дяволът. Всеки човек, когато говори за неща, които не са негови, а казва, че са негови, е дявол. Например, дяволът казва, че истината е негова. Някой твърди, аз казвам истината. Той се изразява невярно. Аз поставям истината да се прояви в мен. Не я казвам, а я оставям да се прояви така, както се иска. Без да излагам никакви рамки, всякога я оставям да се прояви чрез мен, без да й давам правила, как да се прояви, за да не би да ме компрометира. Това са правилата, които трябва да прилагате. Всички трябва да имате практически правила, които да прилагате. По старому нищо не може да се постигне. По стария начин... Вие ще възлюбите хората и после ще ги намразите, ще станете умен и после ще оглупеете, ще станете силен и после ще изнемощеете, ще станете богат и после ще осиромашеете. Това е така. И ако не вярвате, погледнете наоколо. Светът върви все по същия начин. Божественото е обратно. Трябва да започнете с обратното. Първо да оглупеете, за да поумнеете, първо да осиромашеете, за да забогатеете, първо да се обесилите, за да добиете силата си, Тоест силният човек ще стане слаб, за да добие отново силата си. Но по този начин, по който добиваме силата си, това не е сила. Ако не изгубваме свободата си, ние не можем да я намерим. Свободата в какво седи? Тя не е нито в парите, нито в силата, нито в знанията. Тези неща са условия за свободата. Свободата е онзи човек, над когото смъртта няма власт. Щом смъртта има власт над теб, ти не си свободен. Някой философ е казал някакво правило. Щом има заповед, която отвън минава в теб и ти я е изпълняваш, не си свободен. Ако една заповед, един закон, излиза отвътре, от теб, тогава си свободен. Ако заповедта е вътре в теб, ти си едно с нея, тогава си свободен. Това са новите разбирания, които трябва да имате. Ако някой ти проповядва, ти не знаеш ли Божия закон, това е старото учение. Например, някой ти обиди, ти му кажи, братко... В кой университет научи това учение? Можеш ли да ме научиш на него? Научи ме сега на твой език, на тези думите и аз да ги кажа колко са хубави. А ти сега какво му казваш в такъв случай? Колко са безобразни думите ти, кажи. Научи ме, че като науча думите да ти ги кажа и аз. Това е новото разбиране. Като срещнеш някого, ще кажеш. Чух езика на един брат, бих желал да го науча. Какъв е, не съм го научил още. Сега вие казвате, трябва да се любим. Много хубаво. Това учение не го зная, кажете ми как трябва да се любим. Щом го знаете, ще знаете и как да ми го обясните. Онзи човек, който първо ме охулил, после по закона на любовта ще ми даде един пример как трябва да се обичаме. Напуснете старият метод. Ние сме добри, ние сме грешници, това е старото учение. Оставете го на страни и служете правилото. Прилагай доброто всеки ден. За една седмица, като ставате сутрин, си казвайте «Прилагай доброто всеки ден». Може да си зададете въпроса «Как?». Прилагайте доброто всеки ден, не давайте отговор на въпроса, а прилагайте доброто всеки ден. Онзи, който иска да знае как да го прилагате, ще ви вкара в кривия път, това е старото учение. В музиката има израз силна и слаба стъпка, какво се разбира по тези думи? Това е теоретичен израз, трябва да се обясни, за да станат нещата ясни. Казват, че слаба стъпка значи слабо Пе има слаб глас, а силна стъпка значи гласът му е силен, като пее влага повече сила, отколкото трябва. Силните и слабите стъпки ни най-малко не трябва да се разбират външно. Слабото е това, което възприема нещата. Слаба стъпка в музиката е това, което възприема. А силна стъпка е това, което предава. Сега теоретично ще започнеш да говориш, що е слаба и що е силна стъпка. Ти казваш слаб човек съм. Остави своята слабост на страна, ти си в процеса на възприемането, ще възприемаш добре. Щом си слаб, ще възприемаш. Щом вече си станал силен, ще даваш, за да отслабнеш. Понеже ако не дадеш, за да отслабнеш, очаква ти голямо нещастие. Ако слабият не стане силен, нещастие го чака. Това е философията върху живота. Какво ще ми говориш, не ме интересуват твоите други начини на разбиране на силните и слабите стъпки. Ти като пееш на един човек, трябва чрез музиката да го пробудиш към нещо. Като му запееш слабо, в него да има желание да направи едно добро. А като му запееш силно, той съвършенно да се откаже от злото, тогава ти си пял. Ако на някого си дал потик да направи добро, ти си му пял по слабите стъпки и ако си го накарал да се откаже от злото, ти си пял силно. Но щом не можеш да го накараш да направи добро или да се откаже от злото, тогава ти си пял нито слабо, нито силно. Това за новите схващания. Старото нека си седи, но новото така трябва да го разбереш. Някой пее песента «Бог е любов» така. Учителят пее тези думи с много слаб глас. Сега изпейте силно тази песен, дайте ми силно пеене. В една слаба стъпка ти ще си приготвиш онова, което ще кажеш. Слабите стъпки са силните. Слабите стъпки са за умните хора а силните за обикновените. Слабите стъпки са за развитите слухове. Няма какво да кряскаш на човек, който чува. Ще кряскаш, когато пееш на онзи, чийто слух не е развит, за да те чуе. На някои певци гласът им е слаб, но прониква много далече. Онзи ден бях на концерт, слушах деветата симфония, но едва долавех думите тук, там, на много места даже не се чуваше дали пеенето е на български, на френски или на руски язик. Силно пяха, целият театър се тресеше, а думите ги нямаше. Напъвах се, напъвах се и си казвах, какво ли е станало с моя слух? Тези хора ли не могат да пеят, или аз съм малко глух? Излязоха четирима души, само на първия певец разбрах думите и си насърчих. Че не съм оглушал, но когато дойде пеенето на хористите, пак нищо не долавях. Хубаво беше, но между гласа и думите нямаше съответствие. Казват, че речитативната била речта, но не излезе ясно речитативната реч. Гласът заглушаваше думите. Не искам да ги осъждам. Много хубаво си пяха. Изобщо харесах концерта, понеже бяха все млади хора. И цигуларите свириха хубаво, млади бяха. Не свириха всичко по правилата, нямаше го онзи професорски маниер, но общо взето хубаво свириха. И певците, каквото пяха, хубаво го изпяха. Сега не искам да отвличам вниманието ви. Някои се придържат към старото като професори. Трябва да се научите хубаво да пеете. Срам вие да пеете, пейте на себе си. Сутрин като станете, вие не пеете. Пейте си като станете. Да ви дам едно правило. За седем дни пейте тези думи. Радост весели сърцето ми. Всяка сутрин ще ги изпявате, както си знаете. Всеки от вас да си ги пее така, както си иска, по-старо му, по-ново криво, ляво, едно правило. Пейте всяка сутрин думите «Радост весели сърцето ми». Ако искате, служете и думата сутрин, и тогава може да пеете така «Радост весели сърцето ми всяка сутрин». Трябват упражнения. Всеки трябва да пее, понеже пеенето е свързано с човешката мисъл. Не можете да пеете като велик певец, но все пак ще се научите да мислите, понеже като пеете и не харесвате своето пеене, ще се породи едно желание във вас да чуете пеенето на някой добър певец, а това е една крачка напред. Не само себе си ще слушате, но и другите. И като слушате някой добър певец, радвайте се. Дали вие или друг пее хубаво, това е безразлично. Някой казва, защо да не съм аз. И ти можеш да бъдеш, но не може човек да стане певец без любов. Любов, но къде? И защо не можете да пеете? За да бъдете певци, любовта трябва да присъства във вашето подсъзнание. Във вашето съзнание, във вашето самосъзнание и във вашето свръхсъзнание. Тогава ще бъдете първокласни певци. Нищо повече. Щом любовта не присъства във вашето подсъзнание, във вашето съзнание, във вашето самосъзнание и във вашето свръхсъзнание, ще бъдете едни обикновенни певци, както някои животни. И някои животни могат да пеят. Щом любовта излезе от човека, той не пее. Това е вярно. Когато хората се любят, всички пеят. Който няма любов, не пее и казва, какви ми ги дрънка този който има любов, пее. За мен пеенето е свързано с любовта, а не пеенето с безлюбието. Аз не съм буквоядец, но наблюдавам хората, когато един човек пее, някой слуша с едното ухо, с другото, въздъхва и казва Много обичам да слушам, но съжалявам, че не мога да пея. Този човек има съзнание. Някой казва Остави това кръчетало, той не може да пее. Този не може, онзи не може, не е това. Казвам, в новото учение, любовта трябва да прониква в подсъзнанието, в самосъзнанието и в свръхсъзнанието, и музиката да дойде като един вътрешен импулс, да пеете на себе си. Няма да пеете на хората, а на себе си. Като станете сутрин, попейте си малко. Виждам, че не пеете, защо не пеете? Като гледам челата ви, мога да кажа, мнозина от вас са даровити певци. Има определени места по вашето чело, които показват това, но вие не сте правили упражнение. В света няма скрито покрито. Ако бях прокурор, Щях всички да ви вкарам в затвора. На главата ви отгоре има едно място, което ще ви покаже дали сте набожен. Ако главата ви не показва това, можете да си говорите, колкото искате няма значение. Ако сте набожен, на главата отгоре ще има резултат. Там тя ще каже, ти си религиозен. Щом главата ви свидетелства за музика, вие сте музикални. У вас има едно старо учение, казвате, да ми се вдъхне, да ми дойде особен божествен дух, да дойде вдъхновение у мен. Вдъхновението ще дойде, но после. Първо ще дойде един вътрешен подтик, едно божествено вдъхновение, и тогава духът ще дойде да завърши работата във вас. Но не мислете, че духът ще направи всичко, защото и вие сте дух, въплатен дух. Духът е отвън и отвътре. Някой ще каже, аз съм стар човек, на мен ли остана да пея? Вие сте стар и ако не пеете, ще умрете. Ако младият не пее, ще остаре и после ще умре. И младият, и старият ще пеят. Младият ще пее, за да не остарее, а стария ще пее, за да се подмлади. Младият ще пее за любовта, която вижда, защото той още няма любов. Младите хора нищо не знаят за любовта и за това правят грешки. Като дойде любовта за тях, тя е винце, за това правят много грешки и после ги извиняват. Виното е много силно. Те стават кефли и всичко забравят. А старите хора са изтрезнели от виното и казват, такива глупости вече не правя. Действително, те не правят глупости, те нямат любовта. Как проявяват любовта старите хора? Старият, като види една млада мума, въздъхва и казва, «Хе, защо не съм млад?» Така не трябва да се говори, трябва да каже, Дъще да радвам се, че ти си млада, обичай, обичай!» Не да въздъхнеш, а да кажеш, «Ти обичай, за да се подмладя аз!» Аз ще ти направя един професор, и всяка сутрин ще идваш да ми преподаваш урок за любовта. Едно време не можах да я проявя така, както трябва. Ти ще идваш всяка сутрин да ми говориш нещо за любовта, защото, както виждам, ти по-добре я разбираш. Така трябва да има искренност в нас. Що е християнството? Някой прояви любовта и другите казват, тая сестра е излязла извън рамките, той брат е излязал извън рамките. Че кой ли е в рамките? Нито една, нито един не е в рамките. Всички са извън рамките. Казвате, този е извън рамките. В обичта има ли нещо, което е извън рамките? Сега не вземайте лично въпроса. Въпросът не е какви са вашите отношения. Всички хора имат такова отношение към любовта. Те са прави. Нашите разбирания за любовта в миналото са били прави. Каквото сме правили — всичко е било право. Но каквото е правил човек като дете на младини, не му се позволява да прави. На младини каквото прави да не го прави като възрастен. Това, което е благообразно на детето — не е благообразно на възрастния. И това, което е благообразно на възрастния — не е благообразно на стария. Какво трябва да прави старият сега? Старият е вече на края и трябва да започне една нова младост. Защото законът е след като се родиш в новия път, ти не трябва да бъдеш като първия млад, не трябва да бъдеш като втория възрастен и не трябва да бъдеш като третия стар човек. Ти трябва да бъдеш всичкото това, което трите възрасти се държат. Трябва да образуваш в себе си едно. Цяло от трите възрасти. Трябва да знаете, че още не съм ви говорил за любовта. Теоретично съм ви говорил, но практически правила не съм ви дал. Какви правила за любовта сте научили? Христос е проповядвал за любовта, но какви практически правила е дал Той? Или какво практическо правило аз мога да ви дам? Да се даде едно правило, това е мъчна работа. Не мислете, че сега аз отказвам любовта, която съществува. Не се занимавам с това, но казвам едно правило. Как може любовта да се прояви в нова форма? Ако дойде у вас, ще ви съблъзня. Като срещна един мъж и му каже, жена ти е много красива, той ще ме погледне особено. Ако му каже колко хубави вежди има, колко са хубави очите ръцете и пръстите и тялото й, той веднага ще си съблъзни. Ако опиша така дъщеря ви, пак ще кажете, този човек какво говори? Как трябва да ви го кажа? кажете ми? Новата любов, как ще започне? Наполовина съм разрешил въпроса. Не зная, може би, и целият съм го разрешил, разрешил съм го така. Като гледам двама ви, бих казал. Вие двамата сте толкова добри, че бих желал да бъда на мястото на женати и да имам мъж като теб. Женати е толкова добра, че бих желал да бъда един мъж като теб и да имам една такава жена. Тогава ще се съблазните ли? Така разрешавам въпроса. Вие и двамата сте толкова добри, че бих желал да бъда на мястото на женати и бих желал да бъда един мъж като теб. Гледам двамата как се обичат, как се уважават, какви хубави мисли и чувства хранят и как нито помен от съмнение не влиза в ума на жената или в ума на мъжа. Новата любов изключва всяко съмнение, всяко подозрение, всяка лоша мисъл. Чистота има вътре, виждаш доброто навсякъде около себе си. Ти виждаш злото, но му даваш друго тълкование. В очите на любовта, на новата любов, злото има друго тълкование. Като видиш злото, ни най-малко няма да се смущаваш. Злото това е старият метод на любовта. Що е доброто? Новият метод на любовта. Ако искаш стария метод, дръж злото. Ако искаш новия метод на любовта, дръж доброто, всеки ден прави добро. А щом правиш добро, ти вече си проводник на тази любов, в която няма никакво съмнение. Казваш, как да не се съмнявам. Щом се съмняваш, ти имаш един стар метод. Не зная дали цигулката понякога не говори по-добре от мен. Учителя, отваря калъфа на цигулката. Сега да изпеем това. Радост, весели сърцето ми. В думата радост колко силни и колко слаби стъпки има. Радост, радост, радост, весели сърцето ми. Учителя свири всички изпяват няколко пъти тези думи. Учителя свири друга мелодия, доста дълга и пак в този дух. Това е все радост. Учителят продължава да свири Едно ново продължение на тази мелодия в същия дух. Пейте през седмицата. Радост весели сърцето ми. Щом влезе любовта, тя има милиони форми и начини да се прояви, за което музиката помага. В новото любовта трябва да проникне дълбоко. Като станете всички музикални, светът ще се оправи. Той ще се оправи само чрез музиката, защото каквото и да се казва, няма по-добро възпитание от музикалното. Само попей на един човек и той е готов да направи всичко за теб. Само му попей. Добрата молитва Тридесета лекция Държана от учителя на 24 април 1935 година Пет часа, София, Изгрев